Розділ 7. Над Байоглу падав дощ і орендований «Мерседес» плив повз заґратовані і темні вітрини заобачливих грецьких і вірменських ювелірів. На вулиці не було майже нікого. Лише кілька перехожих у темних дощовиках зупинились, аби провести авто поглядами. Колись європейська частина Османського Стамбула процвітала. Проморкотів електронний гід «Мерседеса». «То це тепер тут нетрі?» – запитався Кейс. «Хілтон на джумку Джадессі», – скомандувала Моллі, відхилившись на ультразамшавому сидінні. «Чого Армітіч завжди літає сам?» У Кейса боліла голова. «Бо ти його заколупуєш. І мене, щоб ти знав також». Він хотів був розповісти їй про Корто, але вирішив промовчати. У літаку він наліпив снодійний дерм. Пряма дорога з аеропорту гострим скальпелем врізалася в місто. Кейс споглядав, як повз вікна авто пропливають божевільні кольорові клапті дерев'яних кварталів. Кондомініуми, аркокомплекси, похмурі державні житломасиви, стіни з фанери і гофрованої сталі. У вестибюлі Хілтону їх зустріла кисла фізіономія фіна. Вбраний у новий костюм родом із Сіндзюку, кольору «Чорний сараріман», він ніби дрейфував в оксамитовому кріслі посеред блідо-блакитного моря келемів. «Матте Божа!» – скривилася Моллі. Штур у діловому костюмі». Вони перетнули вестибюль і підійшли до Фіна. «Скільки тобі платять, що аж сюди прилетів Фіне?» Вона вклала торбу поряд із кріслом. Певно, менше, ніж за те, щоб такого костюма нап'яв. «Замало платять, солоденька моя». Скривився він у відповідь і передав їй магнітний ключ із круглим жовтим брелоком. «Вас уже поселено. Командир на горі». навколо і додав. «Гівняне місто». «Тільки на тебе з-під купола витягають, у тебе агорафобія розвивається. Уяви, що це Бруклін чи щось схоже». Вона покрутила ключем у повітрі. «Ти тут за асистента, чи як?» «Треба імпланти одного клієнта перевірити», – відповів Фін. «А моя дека?» – запитався Кейс. Фін насупився. «Дотримуйся субординації. Питайся в головного». Напівсхованими під курткою пальцями Моллі показала якийсь знак. Фін придивився і кивнув. Ага. Знаю про кого ти. Вона кивнула у бік ліфта. Ходім, ковбою. Кейс пішов за нею з обома торбами. Їхній номер мало чим відрізнявся від номера в Тібі, де Кейс вперше побачив Армітіджа. Зранку він підійшов до вікна, за яким майже чекав побачити Токійську затоку. Навпроти був інший готель. Досі дощило. Писарі ховалися під козирками під'їздів, загорнувши в прозорий поліетилен свої старі голосові принтери. Доказ, що тут досі дещо поважали писане слово. «Млява країна». Він спостерігав за матово-чорним седаном «Сітроен» на примітивному водневому двигуні. З авто вибралося п'ятеро похмурих турецьких офіцерів у зелених мундирах. Вони увійшли до готелю навпроти. Глянув на ліжко, у якому лежала Моллі, і його вразила її блідість. Мікропористу шину вона лишила на горищі разом із трансдермальним модулем. У її лінзах частково відзеркалювалися горішні люстри. Телефон він схопив, не чекаючи на другий сигнал. «Радий, що ти вже прокинувся», – сказав Армітіч. «Я тільки-но. Молі ще спить. Слухайте, командири, мені здається, що час нам трохи поговорити. Гадаю, я краще працюватиму, коли детальніше знатиму, що від мене треба». На тому кінці запала тиша. Кейс прикусив губу. Ти знаєш стільки, скільки маєш знати. Може, навіть більше. Ви так вважаєте? Вдягайся, Кейс, і її буде. До вас, хвилин за п'ятнадцять, прийде відвідувач. Прізвище Терзібаш'ян. Телефон тихо запищав. Армій діджи зник. Прокидайся, мала, сказав Кейс. Робота. Я вже годину не сплю. Вона блиснула лінзами. До нас іде Джерсі Башлян. Ти просто зірка мовознавства, Кейсе. Упевнена, в тобі тече дещиця вірменської крові. Це шпиг, якого Армітіч найняв слідкувати за рів'єрою. Поможи встати. Дерсі Башлян виявився молодиком у сірому костюмі та дзеркальних окулярах в золотій оправі. Верхні гудзики білої сорочки були розтепнуті. Із-за коміра визирало настільки густе темне волосся, що Кейс спершу переплутав його із спідньою футболкою. Із собою і гість приніс чорну хілтонівську тацю з трьома крихітними чашками міцної кави і трьома липкими солом'яно-жовтими східними тістечками. У цій справі, як у вас кажуть на інгліз, головне не напружуватися. Спершу здалося, що Терзібаш'ян звернувся особисто до Моллі, але потім він зняв дзеркальні окуляри. Його очі виявилися темнокарими, того ж відтінку коричневого, що й по-армійськи короткострижене волосся. Він усміхнувся. «Без них краще, так? Інакше в нас був би тюнель безкінечність, із дзеркала в дзеркало. Вам особисто», – сказав він Моллі. «Треба себе берегти». Тут туречені не схвалюють жінок, що дозволяють собі подібні модифікації. Моллі відкусила половину тістечка. «Я там собі раду», – відповіла вона з повним ротом. Тоді прожувала, проковтнула й облизала губи. «Знаю про тебе. Ти стукач, правда ж?» Вона ліниво потягнулася до внутрішньої кишені куртки і дістала голкостріл. Кейс не знав, що він у неї з собою. Не нервуйтеся так, дуже вас прошу, промовив Терзі Баш'ян, зупинивши чашку з кавою за кілька сантиметрів від рота. Моллі навела голкостріл на нього. Можливо, дістанеш цілу зграю розривних, а може, й ракові. Одної голки досить, внюк. Хіба за кілька місяців зрозумієш, що сталося? Будь ласка, як у вас кажуть на інгліс, ви мене ставите в незручне положення. У мене, про таке кажуть, устала не з тієї ноги. Тепер розказуй про свого підопічного і валий геть. Вона прибрала зброю. Він живе у Фанарі, будинок 14, на кючок Гульханеджа-Десі. Щовечора сідає в тюнель і їде на базар. Я маю маршрут. Останнім часом виступає в готелі Янішегір-Палас. Це сучасний заклад в стилі туристік з поліцією домовлено, що вона має наглядати за його виступами. Управитель Єні Шагір рознервувався. Він посміхнувся. Від нього відгонило одеколоном із якимось металічним припахом. "Хочу знати про його імпланти", сказала Моллі, масуючи стегно. "Хочу знати точно, на що він здатен". Терзі кивнув. "Найгірше, як у вас скажуть на інгліз, під підсвідоме. Останнє слово він вимовив чітко – по складах. Ліворуч Повідомив будований гід Мерседеса, коли вони пробиралися лабіринтом мокрих від дощу вулиць. Капали чарші. великий базар. Поряд із Кейсом фін схвально гмикнув, хоча дивився геть не туди. З правого боку один за одним вишокувалися невеличкі пункти збору вторсировини. Кейс побачив розпатрений локомотив на вкритому і ржавими плямами канельованому мармуровому постаменті. Безголові мармурові скульптури були складені під стінами, наче дрова. За домівкою скучив, запитався Кейс. «Хріново тут», – відповів Фін. Його чорна шовкова краватка поступово перетворювалася на вживану стрічку друкальської машинки. Пляма яєчного жовтку і соусу з кебабів, наче ордени, прикрашали лацкани нового піджака. «Чуєш, Джерсі?» – звернувся Кейс до що сидів позаду. «Де цьому чуваку імплантувала його причандали?» «У тібі». У нього немає лівої легені Другу дорозвинули Чи як у вас кажуть? Хто завгодно може купити такі імпланти Але цей дуже талановитий Мерседес смикнувся Об'їжджаючи під воду На надувних колесах завантажену шкурами Ходив за ним по вулицях Біля нього за день упало з десяток велосипедистів Зустрінеш велосипедиста в лікарні Почуєш ту саму історію побачив на важелі гальма скорпіона. Ага, що бачиш, те й маєш, промовив Фін. Бачив схеми його імплантів. Чітка робота. Бачиш те, що він уявляє. Я так собі думаю. Він міг би в імпульсному режимі людям сітківку випалювати. А ви б про це казали своїй подрузі? Терзі Башян нахилився вперед, між ультразамшевих спинок «У Туреччині жінки досі лише жінки, і ця...» Фін рохнув. «Ця тобі твої ж яйця замість кроватки пов'язала, якби ти на неї не так глянув». «Не розумію цього виразу». «Та нічого», – втрутився Кейс. «Він означає «замовкни». Вірменен відхилився назад, лишивши по собі металічний запах одеколону. Зашепотів у трансівер Саньо нерозбірливу мішанину з грецької, французької, турецької й окремих слів англійською. Мерседес акуратно повернув заріг. «Базар прянощів, який також іноді звуть єгипетським базаром», – повідомив автоматичний гід. «Було зведено на місці базару, збудованого Турхан-Хадідже-Султан у 1660 році». Це найбільший ринок, де торгують прянощами, програмами, парфумами, ліками. До речі, згадав Кейс, спостерігаючи за двірниками, що ковзали куленепробивним лексаном. Ти, Джерсі, казав раніше, що той рів'єра сидить на чомусь. Мішає кокаїн з меперидином, так, відповів вірменен і повернувся до свого саньо. Колись це називалося демеролом, пояснив фін. «Шанувальник антверпанського коктейлю, цікава в тебе компанія Кейсе». «Та пофіг», – відповів Кейс, піднімаючи комірець куртки. «Подаруємо цьому модаку грішному нову підшланкову. Чи що там?» Тільки-но вони увійшли на базар, фінове обличчя враз помітно просвітлішало. Так, наче він радів натовпу і відчуттю даху над головою. Вони разом із вірмененом йшли широким коридором під укритим сажею пластиком на сталевих балках, що пам'ятали епоху парових машин. У повітрі здригалися і михтіли голографічні реклами. «Боже мій!» Вигукнув фін, беручи Кейса за лікоть. Ти тільки глянь, це ж кінь, чувак, бачив коли-небудь коня. Кейс глянув на забальзамовану тварину і заперечно похитав головою. Опудало встановили на п'єдесталі біля входу до крамниці, де торгували птахами і мавпами. Ноги були чорні і лисі від долонь, що торкалися до них упродовж десятиліть. Бачив колись коня у Меріленді сказав він. Це було через добрячих три роки після пандемії. Араби досі намагаються клонувати їх залишками ДНК, а ті собі мруть. Здавалось, опудало проведжало їх поглядом скляних карих очей. Терзібаш'ян відвів їх до кав'ярні майже в центрі. Приміщення з низькою стелею виглядало так, наче кілька століть не бачило ремонту. Кіскляві хлопчики в брудних білих халатах бігали між обсидженими столиками і дзеленчали сталевими підносами з пляшками турк-туборка і крихітними склянками чаю. Кейс придбав пачку Єхе-Юань у торговця біля дверей. Вірменен бубонів щось у свій саніо. Е «Ходімо», – сказав він. Рів'єра вийшов. Щодня він їздить на цей базар, аби купити в Алі свою суміш. Ваша жінка тут, поруч. Ходімо. Провулок був давнім, навіть стародавнім. Стіни різьблені з темного каменю. Бруківка крива і пропахла бензином, що підтікав з авто. І століттями в'їдався в старовинний вапняк. Ніхрена не видно», – прошепотів Кейс Фінові. «Для нашої солоденької це не проблема», – відповів він. «Тихо!» – надто голосно наказав Терзі Баш'ян. Чимось дерев'яним шорхнула по бруківці чи бетону. За десяток метрів від них засвітилася і стала ширшати жовтава смуга. У ній з'явилася постать. Двері скриготнули, зачинилися». І в вузькому провулку знову стемніло Кейс здригнувся «Зараз!» – скомандував Тарзі Баш'ян Ідеальне коло білого світла, пущеного з даху будівлі навпроти базару Освітило струнку постать біля старовинних дерев'яних дверей Великі світлі очі блиснули ліворуч, праворуч, а тоді їхній власник заточився й упав Кейсові здалося, що хтось вистрелив у чоловіка Той лежав до лялиць, безсило й жалюгідно розкинувши бліді руки Світле волосся тліло на тлі давньої бруківки Промінь прожектора не ворухнувся. Куртка на спині лежачого надулася й луснула Стіну й двері забризкало кров'ю Вилізла пара неправдоподібно довгих жилавих рук що в світлі прожектора здавалися сірувато рожевими, утвора, неначе підіймалася просто з бруківки крізь нерухоме криваве лахміття, яке колись було рів'єреним тілом. Вона була два метри заввишки, стояла на двох ногах і, на перший погляд, здавалася безголовою. Потім повільно розвернулася до них передом, і Кейс побачив, що голова в неї є. А от шиї немає. На морді не було очей. Рожева, наче нутрощі шкіра, волого блищала. Паща, якщо це була паща, нагадувала вузький конус, у середині якого мінилася густа чи то шерсть, чи то щетина, блискуча, мов чорний хром. Потвора ногою відкинула з дороги залишки одягу й плоті – та зробила крок, водячи на ходу пащею туди-сюди, наче приміхуючись Терзібаш'ян щось казав грецькою чи турецькою І кинувся до створіння, розкинувши руки Наче готувався стрибнути у вікно Він пролетів крізь потвору Просто в спалах від пострілу стемряви поза світлом проектора Повзкейсову голову просвистіли кам'яні уламки Фін різко шарпнув його вниз Змусивши присісти Прожектор на даху згас. В очах лишилися плутані після образи спалаху Чудовиська і білого світла У вухах дзвеніло Світло повернулося Тепер промінь смикався, обшукуючи тіні Терзібаш'ян стояв, спершись на від двері Обличчя його у світлі прожектора здавалося геть білим він стискав ліве зап'ястя і дивився на кров, що текла з рани. Білявий чоловік, знову цілий, не закривавлений, лежав біля його ніг. Моллі, вбрана в усе чорне, вийшла з тіні з голкострілом у руці. Зв'яжися по радіо. Крізь зуби, процідив вірманин. Зв'яжися з махмудом. Треба винести його звідси. Це недобре місце. Це гівнюк ледве не втік. Сказав. Він. він підвівся, гучно хруснувши колінами, і марно намагався обтрусити брюки. Ти ж дивився на потвору, правда? Не накривавий фарш, який у тінь відкинули. Дуже мило. Що ж, поможе їм забрати цю кисляву сраку звідси. Треба просканувати його техніку, доки не прокинувся, аби Армітіч не даремно гроші витрачав, Моллі нахилилася і підняла щось. Пістолет Намбу, сказала вона Класна пушка Терзібаш'ян заскиглив Кейс побачив, що вірменин Майже повністю втратив Середній палець Коли місто потонуло перед Світанковій Сині, Моллі наказала Мерседесові відвести їх до Топкапи. Фін і велетенський турок на ім'я Махмуд винесли непритомного рів'єру з провулка. За кілька хвилин повірменена, який, здавалося, вже практично зомлів, приїхав запалюжений Сітроен. «Ти мудак», – сказала Моллі, відчинивши перед ним двері авто. «Міг би й не лізти». Він у мене на мушці був, тільки но вийшов. Терзібашян злісно зиркнув на неї. Але ми з тобою справи все одно владнали, додала вона, заштовхнувши його в авто і гримнувши дверима. Ще раз мені попадешся, приб'ю на хрін, сказала, дивлячись у бліде обличчя за затемненим склом. Сітроен погрюкотів провулком і незграбно вивернув на вулицю. Тепер їхній «Мерседес» шурхотів містом, яке поволі прокидалося. Проминули кінцеву станцію підземки в Бойоглу і понеслися лабіринтом безлюдних провулків серед напівпокинутих житлових будівель, які трохи нагадували кейсові Париж. «Що це?» – запитав він у Моллі, коли авто зупинилося на краю садів, котрі оточували сараль. Він мляво роздивлявся – пишну стельову мішанину топкаби. «Колись тут було щось типу приватного царського борделю», – відповіла вона, вийшовши з авто і потягнувшись. Купу жінок тут тримали. Тепер тут музей, типу якофіна. Просто звезли все підряд. Великі діаманти, мечі, ліву руку Івана Хрестителя. У медичному контейнері чи що? Ні, мертву, в такій мітній захисній штучці, з маленьким отвором збоку, щоб християни могли цілувати її на удачу, відібрали ту руку в християн мільйон років тому і жодного разу не витерли з неї пилу. Бо це ж реліквія невірних. Серед саду іржавів чорний залізний олень. Кейс ішов поряд із моллі і спостерігав, як носаки її чобіт придушують до землі нестрижену траву, схоплену першим заморозком. Вони рухалися вздовж доріжки, вимущеної восьмигранними кам'яними плитами. Десь на Балканах уже причаїлася зима. «Цей терзі – рідкісна сволота», – заговорила Моллі, – із таємної поліції, – справжній кат але й продажний, особливо, коли маєш такі гроші, як Армітіч. У деревах навколо прокидалися і заводили пісню птахи. «Я зробив ту штуку, про яку ти просила», – сказав Кейс. «Із лондонською базою. Дещо знайшов, але не знаю, що про це думати». Він переповів їй історію Корто. «Що ж, я знала, в шаленому кулаку не брав участі ніхто на прізвище Армітіч». Дивилася вже. Вона погладила і ржавий бік залізної олениці. «Гадаєш, той ваш комп'ютерчик витягнув його звідти? З тієї французької лікарні?» «Гадаю, це мовчозим», – відповів Кейс. Вона кивнула. «Штука у тому, як гадаєш, він знає, що колись був Корто. Я в сенсі, що він практично був ніким, коли його вклали туди». Тож, може, мовчозим його... Ага. Зібрав із нічого. Ага. Вона відвернулася, й обоє рушили далі. Знаєш, усе складається в картинку. У цього чувака немає життя. Ну, особистого. Принаймні, мені так здається. Буває, бачиш такого і думаєш, що в нього є чим зайнятися, коли він сам. Але з армітічем інакше. Сидить і дивиться в стіну, прикинь. А потім щось спрацьовує, і він врубає високу передачу і шпарить за вказівкою мовчозима. Але нащо йому та база в Лондоні? Ностарія? Може, він про неї не знає? Відповіла вона. Може, вона тільки записана на нього? Не врубуюся. пробурмотів Кейс. Це, я думаю, вголос. Наскільки ці штучні розумні Кейсе? По-різному. Одні не надто розумніші за пса. Такі типу домашні тваринки. Все одно не дешеве задоволення. А справді розумні можуть бути розумними настільки, наскільки їм дозволяють тюринківські пацани. Слухай, ти ж кіберковбой. Як це ти не фанатієш від цих штук? По-перше, не часто їх зустрінеш. Більшість із них військові. Ті, що скмітливих. І крізь кригу до них не проб'єшся. «Крига, взагалі-то, звідти й береться, ти знала? А є ще тюрінгівські копи. І то злі!» Він глянув на неї. «Не знаю, просто я не по дорозі з ними». Усі важоке однакові. Ніякої фантазії. Вони вийшли до широкого квадратного ставка, де коропи об'їдали стебла якихось білих водяних квітів. Моллі копнула камінець. І подивилася, як водою розходяться кола. «Це мовчозим», – сказала вона. «Кашу серйозно заварено, як я бачу. Ми з тобою там, де хвильки надто широкі, і ми не бачимо центру, куди впав камінь. Ми знаємо, що там щось відбулося, та не знаємо чому. Я хочу знати чому. Хочу, щоб ти пішов до мовчозима». Я й близько до нього підійти не зміг би, і не мрій. Спробуй. Це неможливо. Попроси рівного. Кейс вирішив змінити тему. А що нам треба від цього рів'єри? Вона плюнула в ставок. Бог його знає. Особисто я його на місці вбила би. Бачила його досіє. Психопат із комплексом юди. Кінчити може, тільки якщо впевнений, що зраджує в цю мить об'єкт своїх жадань. Так про нього там сказано. І кожна з них має спершу в нього закохатися Може він їх теж любить? Тому Терзі так запросто нас до нього підвів Він тут три роки постачав політичних злочинців таємній поліції Мабуть, дозволяв Рів'єрі дивитися, як їх катували За три роки здав 18 -х. Усі жінки – від 20 до 25 Терзі порівняно з ним – практично дисидент вона різко сховала руки в кишені куртки. Бо коли Рів'єрі трапляється та, яку він справді хотів, він робив усе, щоб вона замазалася в політиці. У нього особистість, як ті комбінезони у модерних. У досьє сказано, що це дуже рідкісний тип – один на кілька мільйонів. Це, я вважаю, чудова новина про людську природу. Вона кисло роздивлялася білі квіти і млявих рибин. Гадаю, треба мені від цього Пітера якось по-особливому застрахуватися. Вона розвернулася до Кейса обличчям і посміхнулася. Це була крижана посмішка. Ти про що? Ні про що. Ходімо назад до Бойохлу і знайдемо щось схоже на сніданок. У мене сьогодні важкий вечір буде. Знов. Треба забрати його речі з тієї квартири в Фунарі. Потім на базар. Купити його суміш? Купити його суміш? Він настільки для нас цінний? Він не вмирає на вулиці, як ти, Золотко. Крім того, він, здається, не може працювати без цього свого коктейлю. Хай там як, а ти мені більше подобаєшся зараз, коли в тебе кістки не стирчать. Вона всміхнулась. Тож треба йти до Алі-продавця і затаритися. Так і вчиню. Армітіч чекав у номері в Хілтоні. «Час збиратися», – повідомив він. І Кейс спробував розгледіти за блідо-блакитними очима і за маску чоловіка на ім'я Корто. Йому згадався Вейдж із Тіби. Ділки певного рівня намагалися тримати свою особистість при собі, це він знав. Та за Вейджем водилися грішки, у нього були коханки. Кажуть, навіть діти в нього були. В очах Армітіджа Кейс бачив дещо іншу безвиразність. «Куди тепер?» – запитався Кейс, пройшовши повз нього до вікна і глянувши на вулицю. «Який там клімат?» «У них клімату нема. Сама погода», – відповів Армітідж. «Ось буклет. Ознайомся». Він поклав щось на кавовий столик і замовк. «Як перевірка рів'єри? Нормально? А де фін?» «Із рів'єрою все гаразд. Фін уже летить додому». Армідіч посміхнувся. В тій посмішці було стільки ж емоцій, скільки в рухах комашиних вусиків. Золотий браслет бряснув, коли він легко тицьнув кейса в груди. «Не будь такий розумний. Капсули вже трохи потончали, але ти не знаєш наскільки». Кейс постарався не змінювати виразу обличчя і змусив себе кивнути. Коли Армікіч пішов, він узяв зі столика буклет Дорогий друг. Текст трьома мовами французькою, англійською і турецькою. Фрісайд. Навіщо чекати? Усі четверо мали квитки на літак турецької авіакомпанії з аеропорту Яшількіой. Далі пересадка в Парижі на шаттл Джіпен Ейрлайнс. Кейс сидів у вестибюлі стамбульського Хілтону і спостерігав за рів'єрою, що роздивлявся підробні візантійські уламки в заскленій вітрині сувенірної крамниці. Армітіч у плащі на плечах затуляв вихід. Рів'єра був струнким, білявим і м'якоголосим. Англійською говорив вільно і без будь-якого акценту. Моллі казала, йому 30, та на око вік вгадати було складно. Ще вона казала, що Рів'єра офіційно людина без громадянства і подорожує за підробним нідерландським паспортом. Він з'явився на світ і виріс на кам'яних пустирищах що оточують радіоактивне серце старого Бонна. Троє усміхнених японських туристів забігли до крамниці і чемно кивнули армітіджу. Той надто швидко й очевидно кинувся до Рів'єри. Рів'єра обернувся та всміхнувся. Він був дуже гарний. Кейс припустив, що його риси – робота хірурга Стіби. Обличчя тонке і вдумливе. Не просто симпатична мішанина мотних рис, як у Армітіджа. Лоб високий і рівний, погляд сірих очей спокійний і відсторонений. Ніс, який міг би здатися надто добре зліпленим, неначе зламали і трохи незграбно зібрали наново. Деяку брутальність рис компенсували ладно виведена щелепа і невловима усмішка. Зуби трібні, рівні і дуже білі. Кейс дивився, як він виводить білими руками над підробними уламками археологічних знахідок. Рів'єра зовсім не нагадував людину, на яку вчора напали. Виробили токсином із голкостріла, викрали, оглянули на фіновому столі і змусили працювати в команді армітіджа. Кейс глянув на годинник. Моллі вже мала повернутися з походу до наркодилера. Він перевів погляд на рів'єру. «Ти ж, певно, і зараз обдобаний», – промовив він у повітря вестибюля. Сивовата італійська матрона в білому жакеті зсунула на носа темні окуляри від Порше, щоб роздивитися його. Він широко всміхнувся, підвівся, закинув на плече торбу. Треба купити сигарет до відльоту. Він замислився, чи є на шатлі відсік для курців. «Бувайте, леді, кинув він італійці. Та швиденько насунула окуляри на очі і відвернулася. Сигарети були й у сувенірній крамниці, та він не горів бажанням спілкуватися з армідіджем Чарів'єрою. Вийшовши з вестибюля, він побачив торговий автомат у стіній ніші, за низкою таксофонів. Попорпався по кишенях у пошуках турецьких лір. Узявся вкидати у приймач одну дрібну металеву монетку за іншою. Архаїчність процесу трохи розважила його. Найближчий таксофон задзеленчав. Кейс автоматично зняв слухавку. Слухаю. Тихо заспівали перешкоди і нерозбірливі відлуння чужих розмов вихоплені супутниковим з'єднанням. А тоді з динаміка почулося виття вітру. Здоров, Кейсе. П'ятдесятилірова монета випала з його долоні, підскочила і покотилася килимом. Це мовчуємо, Кейсе. Час поговорити. Голос синтезований. Не хочеш поговорити, Кейсе? Він поклав слухавку. Ідучи повз ряд таксофонів назад до вестибюля, і забувши про сигарети, він чув, як усі таксофони, кожен по разу, продзеленчали йому навздогін.